Частина друга. Розділ восьмий. Сидячи травневого ранку 1862 року в поїзді, який прямував на північ, Скарлет думала, що Атланта не може бути така шнутна, як Чарльстон і Саванна. Незважаючи на всю свою нехіть до міст дріботупи Мелані. Вона сподівалася, що їй приємно буде побачити, які зміни зайшли в цьому місті від часу її останнього приїзду туди, позаминулої, ще передвоєнної зими. Атланта завжди цікавила Скарлетт більше за інші міста, бо в дитинстві вона якось почула від Джералда, що Атланта – її ровесниця. Правда, підрізши, вона виявила, що Джералд своїм звичаєм трохи прибрехнув задля більшої переконливості, але все-таки… Атланта була тільки на дев'ять років старша від неї, і отже разюче молода порівняно з іншими знайомими їй містами. Савана і Чарстон були статечні віком, оскільки перше наближалося до кінця другого свого сторіччя, а друге мало за плечима вже більше двох сторіч. І в очах Скарлет вони виглядали старенькими бабусями, що мирно гріються на осонні і обмахуються віялами. А от Атланта – належала до її власного покоління і була безоглядна, як то властиво молодості, поривчаста і нестримна, як і сама Скарлет. Версія Джералдова базувалась на тому, що Атланту і Скарлет хрестили одного року. Правда, за дев'ять років перед тим щойно засноване місто назвали Термінус, а згодом Мартасвілл, і тільки в рік народження Скарлет перейменували на Атланту. Коли Джералд прибув до Північної Джорджії, Ще ніякої Атланти не було на світі, не було там навіть натяку на селище. На всі боки простягалася дика глушина. Але вже наступного, 1836 року, власті штату ухвалили будувати залізницю в північно-західному напрямку через територію, яку нещодавно відступили індіанці Чероки. Проєктована залізниця мала пролягти до штату Теннессі на заході. Це було чітко і виразно визначено. Але от де мав бути її початок у Джорджії – Залишалося неясним, аж поки через рік котрийсь інженер у струмив кілоку червону глину і позначив таким чином вихідний пункт її на півдні, що й започаткувало Атланту, вироджену під ім'ям Термінус, тобто станція Крайня. У ту пору залізниць на півночі Джорджії ще не було, їх ідеїнди тільки починали будувати. Але за низку років, що передували одруженню Джералда з Елен, невеличка осада за 25 миль на північ від Тари виросла в село, і від нього полотно майбутньої залізниці поволі простяглося на північ. Потім уже настала справжня ера прокладання залізниць. Від старого міста Огасти через увесь штат проклали другу лінію на захід, яка сполучалася з новою дорогою на тенесі. Від іншого старого міста, Саванни, збудували третю лінію – спочатку до Мейко на глибині Джорджії, і тоді на північ – Через Джералдову округу до Атланти, де вона з'єдналася з двома передніми лініями, завдяки чому гавань Саванни дістала пряме сполучення з західними теренами. А далі з цієї вузлової станції, з молодого міста Атланти, почали прокладати четверту лінію на південний захід до Монтгомері і Мобайла. Народжена залізницею, Атланта і розбудувалася в міру дальшої розбудови залізниці. Після завершення четвертої залізничної лінії Атланта була вже зв'язана з Заходом, з півднем, з Узбережжям, а через Огасту – з північчю і Сходом. Опинившись на перехресті шляхів на всі чотири сторони світу, селище росло, мов на дріжджах. За короткий відтинок часу, мене набагато довше, ніж 17 років старшої джерелдової дочки, на місці отого встромленого в землю кілка постало квітуче містечко, в якому жило… Десять тисяч мешканців, і яке привертало до себе увагу всього штату. Старші, і істетичніші міста, поглядаючи на це юне гамірне містечко, почували себе, мов та курка, що висиділа каченя. Чому Атланта так відрізнялася від інших міст Джорджії? Чому вона так швидко росла? Кінець кінцем вона ж не мала нічого такого, чим би похвалитись. Сама залізниця і гурт заповзятливих людей та й годі. А люди... Що заселяли місто, назване спочатку Термінусом, потім Мертасвілем і врешті Атлантою, і справді були заповзятливими. Діяльні й енергійні, вони напливали з давніше освоєних районів Джорджії та з інших віддаленіших штатів у це містечко, що розросталося на перетині залізниць. Вони прибували сюди, сповнені запалу й надій, і будували свої комори та крамниці обабіч ять п'ятьох багнистих вуличок, що сходились поблизу станції. А для житла собі чепурні оселі на вулицях Вайтхол та Вашингтона і вподовж пагорба, де мокасини незвічних поколінь індіанців, проторували путівець, первісно названий Персиковою тропою. Вони пишалися своїм містом, його зростанням та й собою так само, бо місто ж було наслідком їхніх зусиль. Хай собі старіші міста прозивають Атланти як хочуть, а Атланті до цього байду жісінько. Скарлету Атланту саме за те, за що Савана, Огаста і Мейкон ставились до неї зневажливо. Це місто багато що нагадувало саму Скарлет. Воно теж становило своєрідну суміш старого і нового, і у протиборстві одного з другим не раз вгору брало нове своєю задятістю та енергією. До того ж, заважили тут і суто особисті мотиви. Скарлет приємно було думати, що місто це утворили чи то пак охрестили, в один рік з нею. Вночі, поки Скарлет була в дорозі, розгулявся вітер з дощем, але коли поїзд прибув до Атланти, тепле сонце вже сміливо взялося за роботу, намагаючись висушити вулиці, що перетворилися на суцільні потоки червоної багнюки. На незабудованому майдані перед станцією, м'яке глинище перетолочив уздовж і впоперек поперек, безнастанний рух коліс та копит, через що воно набрало вигляду величезної свинячої баюри, в якій декілька повозів уже встигли застряти по самі маточини. Посилювали загальний шар вароку цій болотяній мішанці військові фургони та санітарні карети, що нескінченною валкою тяглися через майдан – з вагонів перевантажували боєприпаси й поранених, мули насилу турували дорогу в цій кваші. Багба прискала на всі боки, возії кляли усе на світі. Скарлет стояла на нижній приступці вагону. Бліда, гарненька постать у чорній жалобній сукні, в жалобному крепі трохи не до п'ят. Вона не зважувалася ступити на землю боячись забруднити черевички і поділ сукні, і розглядалась поміж цих репучих фургонів, возів і карет, чи не побачить міст дріботуб. Цієї пухкенькою рожевощокої дами ніде не було видно, але поки Скарліт стривожено водила поглядом туди-сюди, через калюжі до неї пробився худорлявий старий негер з сивуватою кучмою на голові і владною міною на обличчі. «Чи це не виміс, Скарлетт? А я, Пітер, кучер, мій ступ, промовив він, тримаючи капелюха в руці, і зразу ж наказав суворо, коли скарлет підібрала полу сукні, збираючись зійти вниз Не ступайте у багнюку. Ви, я бачу, найбільш розважливі, як мій ступ, а та, що мале дитя, завше ноги промочуть. Дайте я вас перенесу. Він надиво легко, попри свою видиму слабосилість і вік, підхопив скарлет на руки, а тоді, побачивши у дверях вагону прісіс, немовглям на руках, сказав а це дівча ваша нянька? Емі Скарлетт, надто мала вона, або нянчити єдиного синочка міста Чарза. Але про це потім буде мова. А ти, дівонько, йди за мною та гляди, не пусти дитини. Скарлетт покірно дозволила перенести себе аж до коляски і так само без слова спротиву сприйняла докір за невдалий вибір няньки. Поки вони перетинали Майдан, а набурмоси на Бурмосіна прісі за ними, Скарлетт пригадалася, що розповідав Чарз про дядька Пітера. Усю мексиканську кампанію він був біч більш з батьком, доглядав його після поранення, а точніше просто врятував йому життя. Нас із Мелані, власне, дядько Пітери виростив, бо ми були зовсім малі – коли не стало батька з матір'ю. Тітонька Туп на той час уже побила горшки зі своїм братом Генрі і перебралася жити до нашого дому, ставши нам за опікунку. Але ж вона – сама безпорадне створіння. Така собі мила доросла дитина. І дядько Пітер так її сприймає. Вона не здатна нічогісінько вирішити своєю волею, навіть якби йшлося про її власне життя. Тож дядько Пітер усе вирішує за неї. Це він, коли мені минуло 15 років, вирішив, що я повинен мати більше грошей на кишенькові витрати. Це він наполіг, щоб я довершував освіту в Гарварді. Тоді, як дядько Генрі вважав, що з мене вистачить і місцевого університету. І коли Меллі підросла... Це він, дядько Пітер, вирішував, чи пора їй робити зачіску і виїздити на вечірки. Він, каже, і тонці туп, коли сидіти вдома, бо на дворі занадто холодно чи занадто мокро. Або коли вона має одягати шаль. Такого тямущого негра я зроду не бачив, а крім того, він ще і найвідданіший. Єдиний клопіт, що ми всі троє з усіма нашими помислями та вчинками під його владою, і він це знає». Часові слова відразу ж знайшли підтвердження, коли дядько Пітер вибрався на переток і взяв у руки батіг. «Міс Туп дуже хвилюється, що не поїхала стріти вас. Вона боїться, щоб ви не образились. Але я сказав, що вона і міс Меллі тільки заляпають собі нові сукні і що я все сам вам поясню». «Міс Скарлетт, ви б взяли на руку дитинча, бо це мала, що його впустить?» Скарлетт глянула на Пріссі і зітхнула. «Пріссі, правда, була найкраща нянька?» Недавнє піднесення її з худенького дівчатка у куці спідничені з, з тупкими кісками до поважної персони в довгому сицевому платті і білому накрахмаленому тюрбані геть запаморочила їй голову. Вона б ні за що не досягла цих висот у такому молодому віці, якби не воєнна скрута та не вимоги інтендантської служби дотари, через що Елен ніяк не могла обійтись без мамки і ділсі та й без рози чи тіни. Пріссі, що ніколи в житті не бувала далі, як на милю від Тари та 12 Дубів. І поїздка потягом та ще й відповідальній ролі няньки виявилися таким випробуванням, що його насилу витримувала її маленька чорна голова. Двадцятимильна подорож від Джонсборо до Атланти так розбурхала Прісі, що Скарлет мусила весь час сама тримати дитину на руках. А тепер оце скупчення великої кількості людей та будівель і зовсім вивела няньку з рівноваги. Вона крутилася на місці, Тицяла туди-сюди пальцем, підскакувала і так при цьому шарпала немовля, що воно почало жалібно скиглити. Скарлетт тужливо згадала пухкі руки старої мамки. Тій досить було взяти малого на руки, як він стихав. Але мамка лишилася в тарі, отож нема про що й говорити. А якби вона сама забрала від пріссі малюка, це теж нічого б не дало. У неї на руках він верещав би так само голосно, як і в пріссі. А то ще почав би смикати за стрічки від капелюшка, ну і зім'яв би їй сукню. Отож вона вдала, ніби не почула слів дядька Пітера. Може, колись я й навчуся доглядати дітей, думала вона роздратована, поки коляска, перехиляючись з боку на бік, вибиралася з багнюки біля станції. Але я ніколи не буду їх розманіжувати. А побачивши, що Вейда Величка ж посиніла від крику, сердито кинула нянці. Зроби що-небудь, аби він стиг. «Я знаю, він хоче їсти, але ж я не можу зараз його годувати». Прісі дістала смокталку, яку завбачливо дала їй уранці мамка, і маля заспокоїлась. Скориставшись хвилиною тиші, Скарет розглянулася вздовж вулиці і трошки підбадьорилась. А коли дядько Пітер кінець кінцем вправно маневруючи виволік коляску з ковдобен і звернув на персикову вулицю, вона відчула, як у ній вперше за багато місяців пробуджується інтерес до життя. Як же місто виросло! Востаннє вона була тут трохи більше, як рік тому, і здавалося просто неймовірним, щоб знайома їй маленька Атланта могла так разюче змінитися за цей короткий час. Минулого року власні знегоди настільки заполонили увагу Скарлетт, а будь-які згадки про війну настільки їй набридли, що вона і не уявляла, які великі зрушення сталися в Атланті після початку бойових дій. Ті самі залізниці, завдяки яким Атланта зробилася перехрестям торгових штехів у мирну добу, набули життєво важливого стратегічного значення в пору війни. Віддалені від фронту, це місто зі своїм залізничним вузлом становило сполучну ланку між двома арміями конфедерації – армією Вірджинії та армією Тенесії Заходу. Крім того, Атланта зв'язувала обидві армії з глибоким півднем, звідки надходили до них поповнення і постачання. А тепер… Відповідно до вимог війни, Атланта ставала ще й промисловим центром, і санітарною базою, і одним з найголовніших осередків, де концентрувалось як військове спорядження, так і продовольство для всього південського війська. Скарлетт розглядалася на всі боки, марно силкуючись побачити ознаки добре знайомого їй маленького містечка. Воно зникло. Місто, яке вона бачила, нагадувало, немовля, що за одну ніч виросло в непосидющого велетня. Атланта гула наче вулик, пишаючись усвідомленням своєї ваги для Конфедерації, і день і ніч працювала задля того, щоб сільськогосподарський край перетворити на індустріальний. До війни на південь від Меріленду майже не було ні бавовнопрядильних, ні вовноткацьких фабрик, ні арсеналів, ні машинобудівних закладів, чим південці ще й пишались. Південь давав державних діячів і вояків, плантаторів і лікарів, правників і поетів але ні в якому разі не інженерів чи техніків. Нехай собі янки обирають ці плебейські професії. Але тепер порти конфедерації блокував флот північан і крізь блокаду сюди могла прослизнути з Європи тільки мізерна кількість вантажів. Отож Південь розпачливо кинувся сам виробляти бойове спорядження. Північ могла собі з усього світу діставати техніку і солдатів. Тисячі ірландців та німців вливалися в армію північан – спокусившись на щедру платню, тоді як Південь міг покладатися лише на власні сили. У механічних майстернях Атланти з великими зусиллями переобладнували верстати на виробництво військової техніки. Справа ця посувалася дуже нелегко, бо на Півдні практично не було машин для зразку. І мало не кожне коліщатко і гвинтик доводилось виготовляти закресленнями, що їх обминаючи блокаду привозили з Англії. На вулицях Атланти тепер не дивина було побачити прибульців за кордону, і місцеві мешканці, які ще рік тому обертали голови, почувши навіть легкий акцент уродженців американського Заходу, вже перестали звертати увагу і не зовсім незвичну для них вимову європейців, які прибули сюди крізь блокади, щоб виробляти машини і зброю для південського війська. Конфедерації було б украй важко без цих кваліфікованих фахівців налагодити виробництво власних пістолетів, гвинтівок, гармат і пороху. Серце міста пульсувало в напруженому ритмі. Перевезення військового спорядження залізничними артеріями до обидвох фронтів не припинялось ні вдень, ні вночі. Цілу добу чувся гуркіт потягів, що прибували в місто або вирушали з нього. Кіпцява з новоспороджених заводів осідала на білі стіни житлових будинків. Темряву ночі освітлював вогонь у горнах, а гупання молотів не стихало довго після того, як городяни вкладались спати. Де Дещо торік лежали пустирі, тепер постали майстерні, що виробляли упряж, сідла і взуття, зброярні, що давали гвинтівки і гармати, прокатні стами та які продукували рейки і товарні вагони на зміну тим, що їх знищили янки. І ще багато різних закладів, у яких вироблялися остроги мунштуки для вуздечок, хомути, намети, гудзики, пістолети і шаблі. Ливарні вже відчували брак металу, бо довозити його через блокаду було дуже тяжко, а видобуток своєї сировини рудні в Алабамі майже припинили, оскільки рудокопи подалися на війну. В Атланті не лишилося жодної чавунної огорожі, жодної чавунної градки, воріт і навіть статуй на газонах. Усе пішло на переплавку. А на Персиковій вулиці і на всіх прилеглих вуличках – Розмістилися численні армійські служби – інтендантська, залізнична, зв'язкова, поштова, військово-поліційна, і в кожній кишмак іщило людей у військовій формі. На околицях були стайні з запасними кіньми і мулами, і великі загороди для них, а на бічних вулицях – шпиталі. Зі слів дядька Пітера Скарлет зрозуміла, що Атланта зробилася містом поранених, бо шпиталів тут було безліч – і загальні, і інфекційні, і окремо для тих, хто одужував. І день у день з поїздів біля п'яти променів вивантажувано все нові партії поранених і хворих солдатів. Маленьке містечко зникло, а натомість постало нове, швидко розбудоване місто, сповнене невгамовного руху і енергії. Скарлет, яка звикла до тихого розміреного плину сільського життя, аж дох забивало від усієї цієї метушні, але вона їй подобалася. Навколишня атмосфера приємно збуджувала, і скарлет, здавалося, що прискорений пульс міста б'ється у згоді з пульсом її власного серця. Поки коляска повільно долала вибої головної вулиці Атланти, Старлет зацікавлено придивлялася до нових будівель і нових облич у місті. На хідниках було повне людей в уніформах, які належали до різних родів військ і мали різні звання. Вузьку проїжджу частину вщерть заполонили коляски, брички, санітарні карети, армійські фургони, ввозі яких – кляли на всі заставки мулів, що на силу тягли повози через глибокі ковдобини. Вістовці у сіро-глинястій формі, розляпуючи багнюку, мчали від однієї військової частини до іншої з наказами і телеграфними депешами. Поранені кульгали на милицях, здебільшого дбайливо підтримувані під руку давами. З навчальних плаців, де новобранців муштровано на солдатів, долинали звуки сурми й барабану. Ручки-вигуки команд. А ще серце у скарлет мало з груди не вискочило, коли вона вперше в житті побачила військові мундири Янки. Дядько Пітер показав їй батагом на гурт похмурих чоловіків у синьому, що під конвоєм відділення конфедератів з гвинтівками на переваги прямували до станції, звідки їх мали відправити в табір для військовополонених. «О!» – подумала скарлет уперше від дня того прикрого пікніка, щиро зрадівши. «Мені тут сподобається! Тут таке життя вирує!» А життя в Атлантії справді вирувало, навіть дощу, ніж вона могла собі уявити. З'явилися десятки нових барів, услід за військом насунули до міста роями повії і процвітали притони, наганяючи жах на чеснотливих городян. Усі готелі, заїзди й приватні будинки переповнили приїжджі, що хотіли бути ближчі до своїх поранених родичів в атлантських шпиталях. Щотижня влаштовувались вечірки, бали, доброчинні базари, на швидку справлялись одне за одним весілля. Жінних відпускник в'ясно сірі з золотими галунами уніформі і наречена. Пишному вбранні, що його доставляли крізь блокаду разом з шампанським, без якого неможливо було весільне свято, проходили під шпалерами схрещених шабель, а невдовзі потому наставало прощання і лилися сльози. Цілу ніч, обсаджені деревами вулиці, відлунювали тупіт ніг у танцях. віталин чулися звуки фортепіано, а жіноче сопрано спліталися з голосами молодих воїнів, виводячи сумовиті слова – «Сурмачі сурмлять від бій» та «Твій лист прийшов, але запізно». Ці тужливі балади викликали сльози на очах юних істот, які ще ніколи не знали справжнього горя. Коляска місила рідку багнюку і котилася вперед. Скарлет дорогою невтомно розпитувала про різні речі, а дядько Пітер, гордий своєю поінформованістю, відповідав, тицяючи туди-сюди ботагом. «Це арсенал. А то ж мем, тут у них гвинтівки і усяке таке». Ні, мем, це не крамниці, це контори блокадників. Як, міськарлиць, ви нічого про них не знаєте? Це контори чужинців, що скуповують бабовну в нашій конфедерації і вивозять суднами з Чарстона і Вільмігтона, а нам привозять порох. Ні, мем, я не знаю, хто вони такі. Містуб? Вона каже, що то англійці, але ніхто не може то робити, як вони говорять. А то ж, мем, дим страшний, ця кіптєва геть псує шувкові фіранки містуб. Це з тих прокатних станів та ливарень. І так вони горкожуть по ночах, просто спати не дають. Ні, мем, я не можу приставити, ви так на ходу роздивляйтесь. Я обіцявся міс Туб, отвезти вас примісненько додому. Міс Скарлетт, уклоніться, ну, он де міс Марій Визар і міс Елсін до вас літаються. Скарлетт невиразно пригадувала імена цих двох дам, вони приїздили з Атланти до Тари на її весілля. Це начебто близькі приятельки міс Тріботуб. Отож, вона швиденько обернулась у той бік, куди показував дядько Пітер, і вклонилася. Дами сиділи в колясці перед глантерейною крамницею. Хазяїн і двоє приказчиків стояли на хіднику з рунами бавовняних тканин у руках. Місіс Меррівезер Везер була висока гладка Матрона з таким тугим корсетом, що її бюст випинався вперед, немов з корабля. Штучні каштанові кучері демонстративно відмовлялись гармоніювати з природним сталево-сивим волоссям цієї добродіки – яке скромно проступало з-під перуки, а округле густо підмальоване обличчя її засвідчувало їй добродушну пронюшливість і звичку командувати. Дещо молодшою виглядала місіс Елсінг – худорлява і тендітна, вона, ще зберігала сліди колишньої вроди і владолюбну поставу. Ці дві дами, вкупі з третьою місіс Вайтінг, являли основну підпору товариського життя Атланти. Під їхньою уродою були три церкви в місцевих парафіях – і клір, і церковний хор, і парафіяни. Вони влаштовували доброчинні базари, головували у шватських гуртках, заправляли балами і пікніками. Їм було відомо, який шлюб виявився вдалим і який ні, хто потек і випиває, хто має родити і коли. Вони були авторитетні, знавці генеалогії усіх вартих уваги родин у Джорджії, Південній Кароліні і Вірджинії. Решту баштатів вони взагалі нехтували, бувши впевнені, що кожен, хто має сяку таку вагу, не може походити з яких-небудь інших штатів, крім цих трьох. Вони достеменно знали, чия поведінка пристойна, а чия ні, і не гребували жодної нагоди прилюдно ознаймити свою думку – Місіс Мерівезер Везер на всю силу власного голосу, місіс Елсінг манірно розтягуючи і притишуючи слова, місіс Вайкінг розпачливим пошептом, що мав показати, як їй неприємно згадувати про такі речі. Всі три дами не терпіли одна одною і не довіряли одна одній так само щиро, як і члени першого римського тріумвірату, чим очевидно й пояснюється, що спілка їхня була така міцна. Я сказала туп, «Що ви неодмінно повинні бути у моєму шпиталі», – усміхнено вигукнула місіс Меррівезер. «Ні в якому разі нічого не обіцяйте місіс Міт чи місіс Вайтинг. «Не обіцятиму», – відповіла Скарлет, не зовсім певна, про що мовить місіс Меррівезер, але відчуваючи приємність, що її так радо вітають і що хтось її потребує. «Сподіваюсь, ми невдовзі побачимось». Коляска поволі покотилася далі та за хвилину зупинилась, щоб дати пройти через заболочену вулицю двом дамам, які, ступаючи з каменя на камінь, несли в руках повні кошики бентів. У ту саму мить скарлет помітила на ходнику жіночу спостать в яскравій одежі, занадто яскраві, як для вулиці. На плечах у незнайомки була барвиста кашемірова шаль з довгими торочками. Озирнувшись, Скарлет побачила, що то висока ладна жінка з визивним обличчям і кучмою рудого волосся, такого рудого, аж наче воно пофарбоване. Це вперше їй випало побачити жінку, яка безперечно щось робила зі своїми косами, і Скарлет втупилась у неї, мов зачарована. «Хто це, дядьку Пітер?» – запитала вона пошипки. «Не знаю». «Ну ні, ти знаєш, я ж бачу, то хто це?» «Її звуть Краля Вотлінг. Відказав дядько Пітер, зневажливо підковивши нижню губу. Скарлетт зразу помітила, що він не сказав перед іменем ні міс, ні місіс. А що вона за одна? Міс скарлет, суворо мовив дядько Пітер, ні сіло, ні впало, уперіщивши ботагом безневинного коня. Міс Туп зовсім не сподобається, що ви розпитите про таке, чого вам і не слід знати. У цьому місті тепер стійки всякого непотребу набралося, що ним і уста поганити не може. «Боже милостивий!» – подумала Скарлет, покірливо замовкнувши. «Це певно пропаща жінка?» Ще ніколи Скарлет не бачила пропащої жінки, тож вона обернулась і довго дивилась її слід, поки та не розтанула в натовпі. Крамниці нових будівель, що постали за час війни, траплялися вже дедалі менше, і у проміжках між ними слалися порожні ділянки. Нарешті ділова частина міста – Вся лишилася позаду, і обабіч були самі приватні будинки. Скарлет упізнавала їх, як давніх друзів. Ось статечний величний дім лайденів, ось боннелів з маленькими білими колонами і зеленими біконницями. Ось за невисоким живоплотом насуплений особняк маклюрів з червоної цегли, збудований у георгіанському стилі. Їхали тепер ще повільніше, бо з ганків, садочків і східників разоращулися жіночі вітання до скарлет. Декого з тих жінок вона трохи знала, декого туманно пригадувала, але більшість їх була таки незнайома. Мабуть, тітенька дріботу б усім розголосила про її приїзд. В ряди годи доводилось малого вийду підносити вгору, щоб ті дами, які наважувались, незважаючи на багнюку, підступити до коляски, могли вголос висловити своє захоплення малюком. Усі вони запрошували її прилучитись до їхніх в'язальних чи там шватських гуртків, до їхніх шпитальних комітетів, саме до їхніх, а не чиїхось інших. І Скарлет легкодумно роздавала на всі боки свої обіцянки. Коли проїжджали повз незграбний будинок, обшитий зеленою шалівкою, негритянське дівча закричало зі сходинок ганку: "Вона вже їде Ту ж мить показалися з будинку доктор Міт з дружиною та їхній тендітний син Філ, голосно вітаючи Скарлет. Вона пригадала, що з ними теж познайомилась на своєму весіллі. Місіс Мід вибралася на кам'яну тумбу, яка стояла понад дорогою для того, щоб легше було висідати з карети і витягла шию, роздивляючись на дитину, а лікар, знехтувавши багнюку, підступив до самої коляски. Він був високий і кощавий, мав кланцювату сиву борідку, а одежа теліпалась на його сухоребрій постаті, немов розгойдувана вітром. В очах усієї Атланти він виглядав опорою і насієм сілякою мудрості. Тож не дивно було, що частку цієї віри перейняв і він сам. Але попри свої помпезні манери і звичку промовляти оракульським тоном, доктор Мід був найдобрішою істотою на все місто. Потиснувши Скарлет руку, тиснувши Вейда пальцем у живіт і похваливши при цьому, він тут таки заявив. Тітонька Дріботу порочисто запевнила його, що Скарлет ані в який інший шпитальний і бандажний комітет не піде, як тільки в той, де Місіс Мід. «Боже мій, але як же мені бути? Я вже стільки вона обіцяла!» – вигукнула Скарлет. «І місіс Мерріва зарочевидно теж!» – обурено скрикнула місіс Сміт. «А нехай їй всячина! Вона жодного поїзду не пропустить!» «Я обіцяла, бо просто не мала гадки, про що мова!» – зізналась Скарлет. «А що це таке, до речі, шпитальний комітет?» Лікаря та його дружину, здавалося, трохи шокувало новігластво Скарлет. Але ж, звичайно, ви там у своїй глушині не могли про це знати, знайшлася з вибаченням для новоприбулої місіс Сміт. У нас створено комітети сестер милосердя, щоб доглядати в різні дні поранених по різних шпиталях. Ми доглядаємо їх, допомагаємо лікарям, готуємо бинти і шиємо одяг. А коли поранені окигують настільки, що можуть виписати з шпиталю, забираємо їх до себе додому, поки вони видержать остаточно і вже тоді вертаються до війська. І опікуємося сім'ями поранених, тобто тими сім'ями, що в нужденному стані, а часом стане не гірше, ніж нужденний. Наш комітет створено при тому шпиталі, де працює доктор Мід, і всі кажуть, що він там творить чудеса і ну ну, місіс Мід лагідно урвав її чоловік. Нічого мене перед людьми розхвалювати. Я роблю мінімум того, що мушу робити, якщо вже ви не пустили мене в діючу армію. «Хто не пустив?» – обурено вигукнула дружина. «Я не пустила. Це місто тебе не пустило, ти чудово це знаєш». «Розумієте, Скарлет, коли люди почули, що мій чоловік збирається до Вірджинії як військовий хірург, усі дами в нашому місті підписали петицію, прохаючи його залишитися з нами. Звичайно ж, місто не може обійтись без тебе». «Ну-ну, місіс Мід, знову стримав її лікар, явно вдоволений компліментом. «Що ж, як ми віддали одного хлопця на фронт, то, мабуть, вистачить тим часом. «А на той рік і я піду на війну», – вигукнув малий Філ від збудження, аж підстрибуючи. «Барабанщиком! І Я вже вчуся барабанити. Хочете послухати? Я зараз принесу барабан». «Ні-ні, іншим разом», – з тривогою на обличчі сказала місіс Мід, пригортаючи сина. «Але на той рік тобі буде ще зарано, голубе. Хіба, може, за два роки?» «Та до того часу і війна скінчиться». Ображено скрикнув Філ, вириваючись від матері. Ти ж мені обіцяла. Батько й мати перезирнулись над головою хлопця, і Скарлет помітила цей погляд. Дарсі Мід був на фронті у Вірджинії, і вся любов батьків звернулася на меншого сина, який ще лишався з ними. Дядько Пітер кахикнув мій ступ була дуже схвильована, коли я вибирався з дому. Тож, як нас довго не буде, вона й зовсім землі. До побачення. «Я буду у вас сьогодні надвечір», – гукнула місіс Сміт. «І перекажіть від мене, мій ступ, що як вона не відпустить вас у мій комітет, то з землі ще й не так». Коляска рушила далі багнистою дорогою, перехиляючись із боку в набік, а Скарлет відкинулася на подушки і усміхнулася. Зараз вона почувала себе куди краще, ніж протягом багатьох попередніх місяців. Атланта за її людським тлумом, за її поспіхом, де на кожному кроці так і чекає якоїсь несподіванки, справляла дуже приємне і дуже збудливе враження. Це місто не можна було й порівнювати з відлюдною плантацією за Чарльстоном, де нічну тишу порушували тільки крики алігаторів і навіть самим тим містом, що дрімало у затінених садках за високими парканами – із саваною, на широких вулицях якої росли пальми, а поруч протікала каламутна річка. Атланта нехай і ненадовго здалася скарлет милішою навіть за тару, хоч і яка тара була дорога її серцю. Щось таємничо звабливе мало в собі це місто з його вузькими багнистими вуличками серед положистих червоних пагорбів. Якусь перевісну грубувату силу, близько до того природного первня в її душі під тонкою плівкою благородних понять, що їх скарлет Карлет прищепили Елени мамка. Вона раптом відчула, що саме тут її місце, а не в тих супокійних і притишених старих містах, що лежать над жовтими водами. Будинки тепер стояли на щораз більшій відстані одні від одних. І ось, вихилившись із коляски, Скарлет побачила червону цеглу і шиферний дах будинку міст Дріботун. Він був чи не останній на північній околиці міста. Далі за ним персикова вулиця вущила і переходила в путівець, що звивався під величними деревами і зникав у тихій гущавині лісу. Чопурний дерев'яний паркан недавно пофарбували на біле, а на подвір'ї перед будинком жовто-зоріли останні в цьому сезоні жонкілі. На сходинках веранди стояли дві жінки в чорному, і за ними – кремезна мулатка, що тримала руки під фартухом і показувала білі зуби в широкому усміху. Пухкенька міздрі бетуп схвильована тупцяла на своїх куцих ніжках, одну руку притисши до пишних грудей, аби заспокоїти розтривожене серце. Скарл побачила Мелані поряд з нею, і враз її затопила хвиля неприязні. Оце і є ложка дьогтю в бочці Атлантського меду. Ця тендітна невисока постать у чорній жалобній сукні з непокірними темними кучерями, стягненими в тугій вузол, з привітною, вітальною усмішкою на овальному личку. Коли котрий співденець розохочувався спакуватись і вирушити за 20 миль у гостину, та гостина рідко тривала менше місяця, а звичайно затягувалася набагато довший термін. З південців були такі Ревні гостювальники, як і щедрі господарі. І не становило великого дива, що родичі могли завітати на Різдво і засидітись у гостях до липня. Часто бувало так, що молодята, відбуваючи медовий місяць, залишались у гостинних господарів аж до появи на світ другої своєї дитини. Незрідка старші віком тітки і дядьки, приїхавши у неділю на обід, Застрягали в гостині на роки і роки, аж до самої своєї смертної години. Гості нікого не обтяжували, бо будинки були просторі, челя численна, а кілька зайвих ротів не завдавали ніякого клопоту в цьому краю достатку. Гостювати їздили старі й малі, чоловіки й жінки. Молодята – просто скласти візит, молоді матері – похвалитися немовлям, напівхворі – піддужати. Батьки відправляли в гості дівчат, яких хотіли вберегти від небажаного шлюбу, або які досягли критичного віку, так і не знайшовши собі пари. Отож, малась надія, що це вдасться зробити за сприянням родичів на новому місці. Гості пожвавлювали і додавали розмаїття неспішному плиною південського життя, і їм завжди були раді. Отак і Скарлет прибула до Атланти, не маючи і гадки, наскільки часу тут залишиться. Якщо їй видасться так само нудно, як у Саванні і Чарстоні, вона вернеться додому за місяць. А сподобається, то житиме тут допоки буде охота. Однак ледве скарлет приїхала, як тітонька тупи Мелані взяли її в справжнього блогу, силкуючись переконати, щоб лишилася у них назавжди. Було використано всі можливі аргументи – вони хочуть, щоб вона жила з ними, бо її тут люблять. Вони дуже самотні, і вночі їм буває страшно у цьому великому будинку, а Скарлет така хоробра, і з неї вони нічого не боятимуться. Вона така чарівна, що самим своїм виглядом підносить їх на дусі. І тепер, коли не стало Чарльза, її місце і місце його сина із Чарзовою ріднею. Бо ж і так, за чоловіковим заповітом, їй належить половина будинку. Ну... І ще ж конфедерація потребує кожної зайвої пари рук – шити, плести, скручувати бинти, доглядати поранених. Чарльз дядько Генрі Гамільтон, що по Рубоцький мешкав у готелі «Атланта» біля станції, також мав з нею поважну розмову на цю тему. Цей низенький, опачкуватий, дратливий, старий добродій з рожевим личком і копицею довгого сивого волосся ставився вкрай терпимо до всіляких жіноцьких страхів та химер. Вони з Малку вирізнялися цілковитою відмінністю характерів, але остаточно поглибилось між ними розходження, коли тітунька Туб взялася виховувати їхнього небожа Чарльза. «Ти ж робиш з нього слинька, коли він вояцький син», – обурювався Генрі Гамільтон. А кілька років тому він так образливо висловився на її адресу, що вона тепер згадувала його лише пошубки і з такою осторогою, ніби чесний старий юрист, був щонайменше вбивцею. Образи було завдано того дня, коли містер дріботуб забаглося взяти 500 доларів зі свого спадку, яким опікувався дядько Генрій, і вкласти в якісь неіснуючі золоті копальні. Він відмовився видати їй цю суму і в запалі заявив, що у неї не матями і на комара, і що досить йому побути в її товаристи п'ять хвилин, як його починає тіпати. Відтоді вона бачилася з ним тільки раз на місяць, і то на чисто діловому ґрунті, коли дядько Пітер одвозив її до братової контору одержити від нього гроші на прожиття. Після цих коротких візитів туп неодмінно вкладалися аж до вечора в ліжко, вся в сльозах і з флакончиком нюгельної солі на похваті. Мелані і Чарльз, які чудово ладнали з дядьком, пропонували свої послуги, щоб оберегти її від таких тяжких випробувань, але туб щоразу вперто стуляла свого дитячого ротика і відмовлялась. Генрі – це її хрест, і вона нестиме його до кінця. З цього Чарльз і Мелані зробили висновок – що принагідне збудження вносило приємну різноманітність в її надмірно затворницьке життя. Скарлет дядькові Генрі сподобалась відразу, бо, як сказав він, видно, що вона, попри всі свої дурнуваті кривляння, не без клепки в голові. Він опікувався не тільки маєтністю Тупи Мелані, а й тією частиною спадщини, яку Чарльз заповів Скарлет. Скарлет була приємно вражена, що вона тепер заможна молода вдова, бо Чарльз, окрім половини будинку, де жила тітонька Туп, відписав їй і землю, а також деяку власність у місті. А вартість складів та пакгаузі на залізницю неподалік станції, що становили частку спадщини Скарлет, потроїлась від початку війни. Саме в цей момент, докладно проінформувавши Скарлет про стан її нерухомості, дядько Генрій порушив питання, чому б не оселитися їй в Атланті назавжди. Дійшовши повноліття… «Вейт Гемптон буде багатою людиною», – сказав він. «Якщо Атланта й далі зростатиме в такому темпі, вартість його спадку за 20 років збільшиться в десятеро, тож було б цілком слушно виховувати хлопця там, де його маєтність, аби він навчився давати їй лад та й за майном туп та мелані наглядати. Невдовзі він залишиться єдиним чоловіком з роду Гамільтонів, бо ж мені не вічно жити». А що до дядька Пітера, то той і не сумнівався, що Скарлетт приїхала до Атланти назовсім. Він і гадки не допускав, щоб єдиний Чарльзів син виховувався десь на стороні, поза його, Пітера, впливом. Скарлет слухала всі ці міркування, всміхалася, але сама нічого не казала. Вона не хотіла зв'язувати себе обіцянками, поки не впевниться, чи сподобається їй життя в Атланті серед чоловікової родні. Крім того, вона знала, що і Джеральд Зелен так легко не поступляться. Та ще і те важило, що опинившись тепер поза тарою, вона стала відчувати гостру тугу за домівкою, за червонястими полями, що на них повесні щедро зленіють кущики бавовнику, за такою духмяною тишею присмарку. Уперше до її свідомості почало доходити, що мав на увазі Джеральд, коли казав любов до землі у неї в крові. А тим часом вона тактовно ухилялася від певної відповіді, чи довго тут гостюватиме, і сама поволі призвичаювалась до життя будинку з червоної цегли на глухому кінці Персикової вулиці. Придивляючись до родичів Чарльза, ближче знайомлячись із домівкою, де він виростав, Скарлетт могла тепер трохи краще зрозуміти цього юнака, що так неймовірно швидко зробив її своєю дружиною, матір'ю його сина і удовою. Тепер їй виразно було видно, чому він був такий сором'язкий, такий простодушний і мрійливий. Якщо Чарльз і успадкував певні риси суворого безстрашного і запального воїна, свого батька, то їх ще в дитинстві заглушила у ньому та жіночна атмосфера, що панувала в цьому домі. Його відрізняла глибока любов до тітоньки Дріботуб, яка і в літньому віці залишила з дитиною. І дужча, ніж звичайно у братів, любов до Мелані. А вони ж обидві були до того лагідні і не від світусь жінки. Що інше таких ще пошукати? Тітоньку Дріботуб 60 років тому хрестили Сарою Джейн Гамільтон, Але відтоді, як у котрись давно минулий день, люблячий батько, зачувши жвавий дрібний тупіт її маленьких ніжок, приліпив їй раптом прізвисько Кодріботуб, Ніхто ніколи й не знав її інакше. Від часу того другого хрещення багато чим змінилася тітонька. Тож і прізвисько це стало вже не зовсім доречним. Від жвавої верткої дівчинки тільки й лишилося, що дрібні ніжки, непропорційно малі, як на важкий тулуб, та схильність, жебоніди по-дитячому, бездумно і безтурботно. Мість дріботуп тепер перетворилась на грузьку рожвощоку і срібнокосу даму, яка на силу дихала через надміру туго зашнурований корсет. Вона ледве могла пройти пішки більш як квартал своїми куцими ніжками завжди в затісних черевичках. Досить було найменшого збудження, як серце її боляче стискалось, і вона без усякого сорому попускала йому, не притомнюючи при першій ліпшій нагоді. Всі знали, що її млості були звичайним дамським прикиданням, але вони любили тітоньку і воліли не витикати їй цих маленьких прогріхів. Усі справді любили її і балували, мов дитину, і не сприймали на повному серйозі. Всі, окрім її брата Генрі. Плітки вона любила над усе, більше навіть, ніж смачні нагідки, без яких їй важко було обходитись. Добродушно і безневинно перетирати на зубах чужі справи тітонька тут могла цілі години. Вона не тримала в голові ні імен, ні дат, ні міст подій і безбожно переплутувала тієвих осіб атлантських драм, але це нікого не вводило в оману, бо не знаходилося жодного тупака, що узяв на віру її слова. Та й ніхто ніколи і не розповідав їй нічого насправді скандального чи непристойного. Попри 60 вік цієї панни вважалося необхідно оберігати її цноту, і завдяки мовчазній змові друзів вона таки лишилася на все життя затворницьким і розпещеним старим дитям. Мелані багато чим було схоже на свою тітку. Так само сором'язлива і скромна, вона так само легко червоніла, але не була позбавлена й тверезого глузду, принаймні у певному розумінні, як у глибині душі неохоче визнавала Скарлет. Обличчя Мелані теж була схожа, як і тітонька Туб, на затворницьки виховувану дитину, яку в житті супроводять лише добрість і прямота, правда і любов, яка ніколи не стикається з жорстокістю та злом і не розпізнає їх спіткавши. Оскільки вона була щаслива, то хотіла, щоб усі круг неї також були щасливі, чи бодай задоволені своєю долею. Через це вона бачила тільки найкраще в людині і неодмінно підкреслювала ці риси. Хай би який був недотепний служник, вона знаходила в ньому незвичайну вірність і доброту. Хай би яка була дівчина-бридка лицеми звадлива, вона добачала в ній ладну поставу або шляхетну вдачу. Хай би який чоловік був мізерний чи нудний, вона прагнула оцінювати його, враховуючи неявно видимі вади, а можливо приховані в ньому чесноти. А що всім цим Мелані виявляла щирість і безпосередність своєї зичливої натури, то кожна і горнулись до неї. Хто ж може не піддатись чарам такої істоти, яка вміє знаходити в інших людях гарні риси, невідомі навіть їм самим? Тимто вона мала більше приятелек, ніж будь-то з дівчат у місті, та й приятелів серед хлопців також більше, ніж хто. От лише кавалерів було не густо, оскільки їй бракувало самолюбства і упертості, таких важливих для завоювання чоловічих сердець. Власне, мелені поводились так, як то взагалі вимагалося відвічати південок, щоб чоловікам в їхньому колі було добре і приємно. Саме ця щасливо придумана жіноцька змова і не давала такої привабливості південському товариству. Жінки розуміли, що той край, де чоловіки вдоволені життям, де їм не суперечать і дають змогу вільно тішити свою марнославність, може бути справжнім раєм для жіноцтва. Отож, від колиськи до могили, жінки докладали зусиль, аби чоловіки відчували задоволення з собою, за що ті щедро відплачували жінкам гречністю і схилянням. Чоловіки, коли на те пішло, Залюбки обдаровували жінок усім на світі за єдиним винятком розуму. Скарлет не згірж за Мелені вміла бути привітною, тільки для неї це було знаряддя, використоване з небияким артистизмом та виваженістю. Різниця між ними полягала в тому, що Мелені говорила з людьми лагідно і лестиво, щоб зробити їм боди на часину приємне, а Скарлет завжди при цьому мала на меті якусь свою вигоду. Від двох найдорожчих йому істот Чарз нічого не дізнався про суворі реалії життя і не мав на чому гартувати свою волю. Домівка, в якій він виростав, скидалася на затишне пташине гніздечко. Це був тихий, старомодний аристократичний дім, зовсім не схожий на Тару. Як на Скарлет, цьому домові бракувало чоловічого духу. Запахів бренді, тютюну, помади для волосся, хриплуватих голосів і часом гострих слівцят. бракувало рушниць, бакенбардів, сідел та вуздечок, гончаків під ногами. Тут не чути було пересварок, таких частих утарі, тільки но Елен одвернеться. Коли мамка заїдалась з порком, гиркались між собою роза й тіна, вона сама скарлет уїдливо загризалася зі Юлін, а Джералд громогласно грозився всипати їм усім. Тож і не дивно, що Чарльз, вихований у такій атмосфері, зробився мазунчиком. Тут ніколи не втрачали рівноваги. Не підвищували голосу, кожен чемно прислухався до думки іншого, а заправляв усіма, врешті-решт, чорний посивілий самовладець із кухні. Скарлет, яка сподівалася на вільніше життя, вирвавшись з-під нагляду, на свою прикрість виявила, що дядько Пітер дотримується ще суворіших, ніж мамка, приписів щодо того, як годиться поводитися дамі, а надто вдові міста Чарза. Однак загалом це середовище впливало на скарда цілюща. До неї поволі поверталась звичайна її життєрадісність. Їй же було тільки 17 років. Здоров'я і енергії вона мала як на двох, та й рідня Чарльзова всіляко намагалася її підтримати. І якщо часом ці їхні намагання виявлялися марні, то не вони були винні, бо ніхто не міг угамувати щемо її серця, що болісно стріпувалось на кожну згадку імені Ешлі. А Мелані ж так часто його згадувала. Але при тому Мелані й Туб безнастанно придумували різні способи розвіяти ту тугу, що, на їхню думку, труїла її життя. І щоб зайве ятрити її рани, силкувалися не згадувати свого власного горя. Вони ревно дбали, щоб вона добре харчувалася, щоб надвечір неодмінно лягала перепочити, щоб їздила коляскою на прогулянки. Вони не тільки понад усяку міру захоплювались нею, її жвавістю, її тонким станом, її маленькими руками і ногами, її білою шкірою, а і раз у раз говорили їй про це. І на підтвердження своїх слів тут таки кидалися голубити, її обіймати і цілувати. До песто в їхніх скарлет було байдуже, а ось компліменти тішили її самолюбство. У Тарі вона ні від кого не чула стільки приємних слів на свою адресу, адже мамка тільки і знала, що вбивати з неї зарозумілість. Малий Вейт тепер перестав бути тягарем для неї, бо всі, хто мешкав у домі, і чорні, і білі, а також сусіди, обожнювали молока. І одне попередодом хапалося потримати його на колінах. Особливо Мелані була від нього без пам'яті. Вона захоплювалась ним і навіть коли він дико вирощав, приказувала, «Золотке, миле, як би я хотіла, щоб ти був моїм сином». Часом Скарлет було важкувато стримувати свої почуття, бо вона все так само вважала, що тітонька Туп – страшна дуринда і без потякання непотякання і вернякання старої нестерпно дратувало її. І дедалі більшала в ревнива неприязнь до Мелені, аж іноді, коли та, сяючи від любові й гордості, починала говорити про Ешлі або читати вголос його листи, скарлет мусила раптом виходити з кімнати. Але в цілому життя тут видавалося їй досить приємним, наскільки це дозволяло обставини. В Атланті все таки було цікавіше, ніж у саванні, частоні читарі, і крім того. Через численні незвичні обов'язки, що їх накинула війна, не дуже лишалося часу розмірковувати і нудитись. Подеколи, тільки загасивши свічку і припавши головою до подушки, вона зітхала і думала, от якби Ешлі не був одружений, і якби я не мусила доглядати поранених у цьому клятому шпиталі, і якби мені можна було завести кавалера. Догляд за пораненими з самого початку викликав у неї цілковиту відразу. Але вона не змогла ухилитись від цієї повинності, бо ж обидві дами, місіс Мід і місіс Марівезер, таки затягли її до своїх комітетів. А це означало чотири рази на тиждень, зав'язавшись косинкою, накинувши довгий фартух від чиї до подолу, вирушати вранці до задушливого і смердючого шпиталю. Усі заміжні жінки в Атланті, як молоді, так і старі, працювали по шпиталях. І то з таким запалом, що здавалися Скарлет просто фанатичками. Вони не сумнівалися, що й вона так само одержима патріотизмом і були б страшенно вражені, дізнавшись, як мало її обходить війна. Аби не повсякчасні страхи, що Ешлі можуть убити, до війни їй було б байдужісінько, а поранених вона доглядала тільки тому, що не знала, як цього спекатись. Звісно, нічого романтичного ця робота не мала. З того немарення, смерть, сморід. Ось із чим зіткнулася там Скарлет. У шпиталях було повно брудних, зарослих, покритих нужею, засмерділих солдатів з такими гидкими ранами, що нормальну людину просто вернули від цього видовища. Шпиталі просякли наскрізь гангренозним духом, він бив їй у ніздрі ще з надвору, а солодкуватий, нудотний запах в'ївся їй у руки, волосся й допікав навіть у вісні. Невгавно бреніли і голі мухи, москіти, комарі, вони хмарами літали по палатах і так дошкуляли пораненим, що ті кляли їх або без схлипували. А Скарлет, сама чухаючись від їхніх укусів, до того запекло маховала пальмовим віялом, аж її плечі зводило і подумки посилила всіх поранених під три черти. А ось Мелані наче і не вадили ні сморід, ні рани, ні оголені тіла. Скарлет навіть дивувалася. Оце така вона несмілива і скромна. Часом, тримаючи миску з інструментами, поки доктор Мітам путував заражену гангредну кінцівку, Мелані біліла мов стіна. Раз після такої операції Скарлет побачила, як вона у комірчині для білизни тихенько виблювала в рушник. Але на очах у поранених вона незмінно була стримана бадьора і сповнена співчуття, і в шпиталі її прозвали Янголом Милосердя. Скарлет була не від того, щоб їй дві такий титул, але для цього вона мусила б, Доторкатися за тіл, лізти рукою в горло до знепритомнілого, перевіряючи, чи не задушився він жувальним тюном, перев'язувати кукси, вибирати личинки мух із загноєних ран. Ні, доглядати поранених – то не для неї. Може, це все було б терпіміше, якби вона могла напускати свої чари на тих, хто вживу дужував. Бо ж чимало їх із собою були показні, із добрих родин, але її вдівство виключало таку можливість. Догляд за пораненими на цьому етапі покладався на молодих пан, яких не допускала до тяжкохворих, аби вони там не побачили чогось неподобного для свого дівоцького стану. Не зв'язані ні з шлюбом, ні вдівством, вони чинили спустошливі набіги на напіводужалих і навіть позбавлені будь-яких приваб дівчата без особливих зусиль знаходили собі наречених, що з прикрістю констатувала Скарлетт. Окрім тяжко хворих або серйозно поранених чоловіків, усе товариство скарлет становили і жінки, і це дуже її дратувало, бо вона не любила осіб своєї статі, не довіряла їм та й просто нудилася з ними. А проте, тричі на тиждень у надвечірні години, їй доводилось відвідувати шватські гуртки і бандажні комітети приятельок Кмелені. Дівчата, з якими вона там зустрічалася, знали Чарза і були дуже уважні й люб'язні з нею, особливо Фенні Елсінг і Мейбл Меррівезер – дочки відомих у місті даму-довиць. Але у ставленні їх до неї проступала така підкреслена шанобливість, наче вона була вже літня дама і прожила всі свої кращі літа, а постійне їхнє базікання про танці кавалерів викликало в ній заздрість і обурення, що вдівство позбавляє її усіх цих розваг. Та вона ж утречі гарніша за Фенні і Мейбл, і яка несправедливість панує в житті. Це ж безглуздя вважати, ніби серце її поховано в могилі, коли насправді зовсім не так, коли серцем вона у Вірджинії, там, де Ешлі. Але, незважаючи на всі ці недогоди, Атланта їй неабияк сподобалась, і збігали тижні за тижнями, а про повернення до тари у неї і думка не зринала.